أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتعو لقين بعد فإن عصق الكلام كلام الله تعالى وخير الهديو هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشرل الله محدثاتها وكل محدثة بدعة ثم أما بعد نسف دوشري درغوك وكم عطر كاجة عن نبي جحيفة واحد بن عبد الله السواي رضي الله عنه قال أتيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كبة حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ماضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقيه فتوضع وأذن بلال وجعلت أتتبع فاه ها هنا, هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع للمدينة وما حديثه Kaže autor od Ebu Duhajpe, Wahba ibn Abdillaha es Suwaija, radijallahu anhu, kaže došao sam kod poslanika, sallallahu alaihiho sallame, dok je bio u jednom crvenom šatoru od kože, pa je izišao Bilal, a u njegovoj ruci ostatak vode od abdesta, kojom je abdestio poslanik, sallallahu alaihiho sallam. Pa su ljudi uzimali tu vodu koja ostala i prskali je po sebi i kvasili se njome. Pa je izušao poslanik s.a.v. a na njemu crveni ogrtač. Kao da gledam u bjelinu njegovih potkoljenica. Pa je uzeo abdest i proučio je ezan Bilal pa sam gledao u njegovu njegova usta kako se okreće lijevo-desno tamo-vamo i kaže hayal salah, hayal Potom mu je usađeno jedno koplje pa je prišao i klanjao podne dva rekeata i klanjao ih indiju dva rekeata i nastavio je klanjati pod dva rekeata sedok se nije vratio u Medinu. Što se tiče ravija ovoga hadisa Ebu Džuhajpe, Wahb ibn Abdelahi Suwai, poznato je, se zove Wahb, a Alija radi Allahu anhu ga je nazivao Wahbul Hayr i Wahbullah. Bio je poznati sahabija, prinosi 45 hadisa, dva su kod Bukharija i Muslima, dva bileži Bukharija koje ne bileži Muslim i tri bileži Muslim koje ne bileži imam Bukharija o svome sahihu. Nastavio je živjeti nakon smrti poslanika s.a. u Kufi i kada je priselio Rasulullah s.a. on nije bio još puno punoljetan. Zatim je Alija postavio ga da bude namjesnik ili odgovoran za blagajnu u Kufi i izlazio je sa njim u sve bitke. Kaže se za njega kada bi ručao da ne bi večarao, a kada bi večarao da ne bi ručao. A Doruček se ne spominje. Jel tako? Znači da je o put, nevno. put dnevno. Kaže takviju din u svome komentaru na omdete vahkjam da je umroo 74. džeski godin. Kaže izišao je Bilal bi u obu. U obu u arabskom je voda kojom se čovjek abdesti. A u je postupak samog abdesta. Pokreti. A u obu to je voda kojom se kojom se čovjek abdesti pa su uzimali znači od vode koja je pretekla od poslanika s.a.v. jer voda koja je ostala nakon abdesta Rasulullaha s.a.v. je mubarek i dozvoljeno je da se činite barruk od tu vodu, tj.s. da se ta voda uzima i da se sipa po tijelu i da se ljudi liječe tom vodom, jer je bilo u vreme poslanika s.a.v. Umu Seleme imala jedan čupirak kose od Allahovog poslanika pa kada bi nekom dijete se razboljelo, uzela bi taj čupirak kose i umočila ga u vodu pa bi dolazila znači, ovaj porodica djeteta i uzimala tu vodu i onda bi se liječila tom vodom. Pa to je znači tebarruk i to je dozvoljeno samo znači kada je u pitanju ko? Poslanik sallalahu nije dozvoljeno onima koji dolaze nakon njega Kaže Džabir ibn Abdullah, došao je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme da me obiđe dok sam bio bolestan, kako bilježivan Buhari u sve sahiho. A je bio sam toliko bolestan da sam se onesvjesnio. Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve uzeo abdest i polijevao pomeni sa ostatkom vode, znači sa kojom se abdestio. Došlo je u predaji kod muslima, pa hadisu, su Sulhu Hudejbije od Al-Misre i Marwana Kaže se da poslanik Svala Srme nije mogao da pljune na zemlju, da neko ne uhvati tu pljuvačku u svoju ruku. I onda bi prljali s tom pljuvačkom po svome tijelu, zato što je šta? Mubarek, zato što je ta pljuvačka Mubarek. A kada bi se poslanik Svala Srme abdestio, kaže gotovo da se ne potuku za vodu koja pada. I kaže se da nijedna kap nije mogla pasti na, na, na zemlju, a da je već neko nije rukom uhvatio znači, i koristio tu vodu nakon toga. I to je sve došlo u virostojnim predajama. Neki učinjaci kažu, iz ovoga zaključujemo da je dozvoljeno činiti te vrluk od, od dobre ljude i od onoga što oni dotaknu i do što ostane iza njih i tako dalje. Pa je ovo ubjeđenje pogrešno podahno sunna u jamaata iduzo no tbaruk da se čini samo odposlanika sallallahu alajhi ve ma nije poznato da je neko došao i uzimao vodu dev Bekra pa je mazao po svom niti ovaj podomara et smanant ali niti drugi ashabalici to bilje to učinili da ako to je dakle bilo potpuno nepoznato kaže dalje ne, kao da gledam u bjelinu njegovih a pod koljenica poslanik sa osram elbio biel bil i da je bio tamno put tamno put Zato što su ljudi tim podnebima takvi. No međutim, on je bio bijel u odnosu na Arape u to vrijeme. Pa se kaže da njega šta da je bijel. Kada bi čovjek iz Saudijske Arabije ili iz Egipta otišao u Sudan, on je tamo čudan, on je bijel. Iako on nije bijel u odnosu na nas, nego je tamnoputno, međutim, kada se kaže da je poslanicom bio bijel, misli se da je bio bijel u odnosu na ljude šta koji žive u tom podneblu. Mi imamo ljude koji žive u našim podebljima, na Balkanu, ali ćeš ga da je tamo put, misliš da je južnjak, ili tako, negdje da je sa juga došao, od Turske pa nanižeo, tako? A imate tako među njima ljudi koji, su, koji liče na vana. Znači, to je, ta, to je ta razlika, pa je ovdje, znači, ta bjelina ovaj djelomična ili, ili, je, ili je ograničena. I ome hadisu je dokaz da je poslanik Sala sam imao kratku odjeću, to je vidio šta njegova Njegove potkoljnice Ako je duga odjeća bila I vukla se po zemlji Nije mogao šta vidjeti njegove Potkoljnice I to je tumačenje jedno Riječ je Allaha tabarake ota'ana ota Osijabe kefa tahir I odjeć u svoju očisti kaže se da je to šta Da je to skraćivanje Odjeće jedno, Jedan od tepsira I došlo je da je došao djećak od Omara Radijallahu anhu na smrtnoj posteli leži Omar I on došao sa dugom odjećom, pa ga pita Omer, kaže Digni svoju odjeću, to je čišće za tvoju odjeću i za tvoje srce. Digni svoju odjeću. Pa je musliman dužan da odigne odjeću i ne smije mu odjeća padati ispod šlanka. Jer je poslanik salasrme vidio čovjeka koji ide ulicom i spusti odjeću, pa je trčao za njim i ohatio ga. Kaže, digni odjeću, kaže Allaho poslaniće. Kaže, ja imam krive noge. Pa ga sramota. Kaže, irpa teubek فَإِنَّ كُلَّ خَلْقِ اللَّهِ حَسَنٌ Kaže, digni svoju odjeću. Kaže, svako Allahovo stvorenje je lijepo. Svako Allahovo, tako kako taj uzvišen je Allah stvorio, nije na stvari ono isti kalup, nego ovaj je ovakav, ovaj je onakav i razlikuju se ljudi. I svako Allahovo stvorenje je lijepo. I došao je Omar ibn Abdullah, uh, Abdullah ibn Omar, došao je kod poslanika, i pokud ca na vrata, kaže, koje kaže Abdullah? Pa je otvorio vrata pa je vidio da mu je odeća pala. Kaže, in kunte abdallah farfa Izarek, A ako si kaže zaista Allahov rob, onda digni svoje odeće. Onda digni svoje odeće. I ovo mnogi muslimani ovaj, igraju se sa ovim propisom. Smatraju da je to nešto sitno, no međutim to je opasno. To je opasno. Kažu, to je samo zabranjen iz oholosti. se s.a.v. kaže u hadisu, koga bi reži imam Tabarani ibn Hibban, Iak je o ispali zar, pe inne ispali li zar minumahile. Kaže, dobro se čuva iz puštanja odjeće, jer je spuštanje odjeće oholost. Šta kaže? Jer je spuštanje odjeće oholost. Pa ne možeš kad ja to ne činim iz oholosti, jer je samo spuštanje odjeće šta? Dok si spustio, upao se u to. Tako dakle da je čovjeku najpreće na to igne. I šta je onda značenja Adisa poslanika, Soloslame, koga bilježe Budaudima, malikom, kome kaže... Seubun mu'mini ila nistisak, ila nistisak u ala harađema ila el-kabeyn. Odjeća muslimana je do pola podkoljnice. A nema smetnje da se spusti do članaka. Šta razumijemo iz hadisa? Da ima smetnje ispod članaka, da nema? Da ima. je to poslanik sam sam rekao, najbolje je do pola. No međutim ako živiš u društvu, gdje se to ne praktikuje, gdje, gdje, gdje. Spusti do članaka. I zato je kod nas nije ispravno u našim podrebljima da čovjek digne odjeći do pola uh, potkunice i da hoda. To jeste sunnet. No međutim, ima i druga stvar koja je sunnet, a to je dokle. Do članaka. I ti digneš i onda pustiš da ljudi pričaju o tebi, da te ogovaraju, da ismijavaju vjernika, nemaš potrebe. Pouči ljude sunnetu, pa onda praktikuje. Pa je onda bolje da se spusti odjeća do članaka, to je šta? Vid olakšice koji je došao u šariju. Ali ispod članaka ne treba To je čišće i bolje. U njemu je dokaz da potkoljenica, u hadisu je dokaz da nije šta? Avret. Da nije stidno mjesto. Jer dok je gledao o znači, u potkoljenici poslanika sa ovo srme nije stidno mjesto. I to nema razdiva ženja, da je potkoljenica da nije stidno mjesto kod muškaraca. Kod žena je jasna situacija. A no, međutim, kod muškaraca je to, znači ne smatra se avretom, Osim kada bi neko gledao sa šehretom, sa prohtjevima, tada je zabranjen pogled. U ovom hadisu ima jedan problem. Kaže se da je Bilal izlazio sa ostatkom vode od abdesta. Pa kaže, pa je izišao poslanik s.a.v. pa se Abdestio. Kaže, kada odbaje, o ezene Bilal. Pa se Abdestio i pručio ezan Bilal. Pa zašto se abdestio drugi put? Ako se abdestio, ako je ostatak vode bio, zašto se abdestio drugi put? Neki kažu, vjerojatno da je poslanik sa osame izgubio abdest. Pa se ponobdestio. Ili je želio da obnovi još jedan put abdest da bi osabi koristili tu priliku šta da? Da se, blagos, jeli, da, da, da koriste tu vodu ili ostatak od abdesta. Ili, ovaj, da se kaže da je značenje hadisa fe tovdae va izna bilal faoze pa abdesti prouchio ezan bilal da se abdestio ko bilal ne poslanika salame pa se abdestio na znači radi se bilo pa ideš ao poslanika salame bilal se abdestio i učio šta ezan. a to isto tako može se zapuštiti sad i isa tako da nije znači bilo da se abdestio poslanika salame ili bila ni opet sporno ili može, može se znači promijeniti može se promijeniti abdest taj tako je zato za tim bila potreba Pa sam gledao u njegova usta kako lijevo desno se okreće i kaže hajjale salah, hajjale pelash. Okretao se desno i lijevo i tako je govorio. U ome Hadiso je dokaz da Moezin kada uči Ezan da se okreće lijevo i desno. Da se okreće lijevo i desno. I okretanje biva samo glavom, samo vrat. Prsta dva stavio dva uha i okreće samo glavu. Znači samo vrat okreće, a tijelom ostaje usmjereno prema I to danas većina Mojezina ne praktikuje. Prave tu grešku. Okreću i tijelo iz topala od kible. Ispravno je da samo okrene vrat lijevo i desno. Tako je činio. Každa se ovdje okretao je svoj vrat ili usta lijevo, lijevo i desno. I kaže se u hadisu koga je bile žije Budavud i kaže za njega vama je ne ovi šehalbani da je vjerodostajan u olem jeste dir i ne bi okretao svoje tijelo. Ne bi svoje tijele. Tako da nema vjerodospojne predaje o okretanju tijela. Ima predaja da se je okretao, ali ne kaže se šta. Šta je onda okretao? Glav. Da bi pomirio predaja. Nemoguće jednoj spredi kaže, ne, nije se okretao, u drugoj se je okretao. Ne, okretao je znači glavu, sa njom je vrtio lijevo-desno, ali nije znači svoje, nije pomjerao svoje tijelo. I pomjeranje tijela nema nikakve, znači osnove u sunnetu pasaniha, svala Allaho sveme, nego treba ostati usmjereno prema kibli. Isto tako je stopala, znači ostaju, kako kaže vam šafija, ostaju usmjereno prema kibli i neće nikuda moezin okretati lijevo ili desno. Ovo izgovaranje hajjala salah, hajjala telah može se izgovoriti na više načina ako dolema je spoznata najčešće dva tumačenja, da se kaže na desnu hajjala salah dva puta pa na lijevu hajjala telah dva puta. Ili da se kaže na desnu Sallah i da se na nevu kaže hejale Sallah, I da se kaže desno haja al telah i da se na ne kaže jaja al telah. To mi bi virošta kombinovano. Nači jedan to dva načina iako je poznato, znači da se ne desno kaže ale Sallah, a na nev hajale alfellah. Potom je ustačeen o koplje postaniku Sallahha igo seeme, nači da panja prema koplju i u a Uh, hadiso je dokaz da je koplje značilo da je klanjanje pri uh, koplju sunnet odnosno prakisa poslanika sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam kaže neka ulema da je ovo koplje koplje kojim je Zubeir Zubeir ibn al-Avam ubio Ubejdu ibn Sa'ida ibn al-Asa na Bedru kada ga je ubio Zubeir ibn al-Avam kada je ubio Ubejdu Tražio je poslanik S.A.R. to koplje od njega, pa mu ga je dao. Pa kada je preselio poslanik S.A.R. on je to koplje uzeo sebi, ponovno. Pa ga je tražio Ebu Bekr, pa mu ga je dao. Pa kada umro Ebu Bekr, uzeo ga je nazad. Pa ga je tražio Omar, pa mu ga je dao. Pa kada Omar ubijen, ponovno ga je uzeo. Pa ga je tražio Osman. Pa kada je Osman ubijen, ponovno ga je uzeo. Pa je nakon Osmana, proste došao je u porodicu, do porodice Ali Radijallahu Anhu, Pa je pidošo Abdullah ibn Zubair njegov sin i tražio to koplje pa je ostao kod njega to koplje ostalo dok nije preselio kaže neko da je to bilo to koplje koje je, znači ovaj kojim je ubio je li a a je ubio Zubair Ubajd ibn Sa'id ibn Mas'ud i fanjeruje dva rekata dok se nije vratio u Medinu znači putnik za putnikaj po većini uleme sunnet da planja dva po dvare kjata. Ako bu potpunio, hod nema smetnje. Ali su ne da krati. No kaže, a neki isključajnaci kažu da je važiv, da je kraćenje važiv. Da je kraćenje namaza važiv. U svakom slučaju, namaz da putuje bolje kratiti. To bez ikakve sumnje. I u hadisu je dokaz da je dozvoljeno muškarcu da obuče crvenu odjeću. Znači, da ima crvenu, da ima crvenu odjeću. I po pitanju crvene odjeće ima nekoliko mišljenja ibn Haderi spomenuo u svom djelu Fatul Bari. Jedno mišljenje da je dozvoljeno kćenito. Bez ikakvih ograničenja. Drugo mišljenje da je zabranjeno kćenito, nikako se crveno ne smije oblačiti. Ovo se prenosilo s selefa. Treće mišljenje da je mekruh. Četvrto mišljenje da je mekruh ako se radi a, o tome da se čovjek ističe među ljudima i ako želi da se ukršava posebno sa njim. Načini po njemu. Peto mišljenje da je zabranjeno ako je obojano sa bojom koja se zove el muasfar. El Moaster, to je boja koja je vupla crvenoj boji i to je bilo bilje kojim se bojala odjeća, ali najbolje je zna kako su koristili mušnici, pa da je zbog toga zabranjena boja El Moaster, a to je ta boja koja vuče na crvenu. I šesto mišljenje da je a, zabranjena crvena boja ako je čisto crvena. A ako prisedi ima primjer sa druge boje, da ima duge, bijele boje, ili niti, znači koje su druge boje, pa nije čisto crvena, onda kažu da I to je mišljenje, odobro, Ibnul Kajim. I to je mišljenje, i to je mišljenje jako. Ima hadis u kome stoji Iyakum al-Humrah, pa inna ha habu zine tira šeipan. Dobro se čuvajte crvene boje, jer kaže to je najdrža boja šeitanu, međutim taj hadis nije verodostojan, kako kaže Ibn Hađiru Petul Bariju i kako kaže šehe Albani. Ma Muhammed kada je pitao o ženi da li može oblači crvenu boju kaže kaže keri hahu kerahatan shadide pa je to prezirao ovaj žestoko to prezirao kada se kaže kod selefa keri hehu he znači što je mekru od mekru keri he mekru, ista je šta ista je osnova mi kažemo mekru je nešto što što preziremo međutim no, selef kada je govorio da je nešto mekru oni su mislili da je to haram opita čovjeka a propis žena izlazi na, na ulicu nam sara kaže tekeriha hu pa je to mrzio to ili prezirao s patrom me kruhom međutim nije kod bio me kao šta kod nas ovaj terminološko značenje me kru da je nešto što je pokuđeno da je to kod kamo kam stepen ispod harama je li tako kod to nije bilo poznato tako klasifikacija na takav na takav način I Ibn svom djelu u svome dijelu govorio općenito i navodio primjere od imama Ahmeda kako je govorio za određen stvar da se mekruh, a on je šta? Očitim haram. Prenosi se od Ibn Omara kako duježi imam Tirmizi da je poslanik prošao pored čovjeka koji ima u dvodijelnu crvenu odjeću pa ga je ovaj poselamio pa mu nije htio odgovoriti. Pa mu nije htio poslanik odgovoriti. Kaže imam Tirmizi da ovaj hadis dobar. No, međutim, ispravljeno je da je hadis dajif. Ispravljeno da je dajif, kako kaže Ibn Hajar i Šehalbani, da je hadis dajif, da nije vjerodostojan. U ome hadisu je dokaz da je lijepo učiti ezan kada je čovjek na putu. Kada si na putu, hoćeš šklanjati, staneš negdje na parkirališta, na mjestu gdje moš šklanjati, proučiš ezan. Proučiš ezan. Iako, kaže imam šafija, nije obaveza kao što je ljudima koji boravi mjestu boravka. Jer je kod putnika osnova, Olakšica ili a, potpuni ibadeti. Olakšica, ako namaz kratiš i ako možeš dio namaza ostaviti, šta je onda sa samim mezanom? Pa kaže, ako ostavi, nije kao čovjek koji bi ga ostavio li, u, mjestu, u mjestu boravka. I kaže, u njima dokaz da sutra ili pregrada u namazu koju stavljaš ispred sebe kada klanjaš, da ne mora biti ovaj, šira od koplja. Znači, širina nije bitna, bitna je šta? Visina. Bitna da bude kao ovaj uh, zadnji dio jahalice ili sedla na jahalici. A to je, kako kažu islamski učenjaci, koliko od prilike podlaktica. A podlaktica u šarijatu od vrha srednjeg prsta do lakta. To je sve podlaktica. I to se sve pere. Kad se uzme adres, to se sve pere. Iako se prvi put obrao ruke, ponovo kada pereš podlaktice, opet pereš ruku kompletno sve, znači do, do lakta. Do izad lakta. To je podlaktica. Toliko mora biti sutra ili pregrada visoka a širina njena a širina njena nije bitna. I da svojim hadisu kaže ko od vas klanja dovolimo i da klanja prema pregradi koja je visoka kao znači podlaktica a taman da je znači široka kao dlaka to nije bitno. Tako se nauči u jednoj u jednoj predaje su pričalo u knjizi o namazu. A, do, ovdje je dokaz da je dozvoljeno čovjeku na putu da nosi sa sobom, znači koplje, da nosi sa sobom koplje i slično koplju. I dokaz da je bolje namaz krati na putu i da putni krati namazak se ne vrati svojoj kući. Sad dok ne uđe u mjesto boravka, znači krati svoj namaz, a ulaskom u mjesto boravka prestaje, znači, Prestajte ovakšite i mora upotpunjavati svoj namaz. Ovo je bio hadis Nebuđuhajte, a nakon toga dolazi hadis Abdullaha ibn Omara, kome ćemo išalotelagot u našem narodnom druženju. Namalaha za uđeva nas povuči našoj vjeri i sunatu kosanika sallallahu alaih sallam, da sučelosti na istini, dok ne sretnemu naše stvorite da jednog jedinog tebara, sallamu ala nabina muhammed, wa ala alihi wa sahabi ježmaji.